Bitter forrøtt. Den nye fløyen hadde løftet byggningen. Ja, en var preistet til å ta i bruk statsministerens månelandingsuttrykk. Som ett smykke i mitten funklet den mye omtalte trappa på en slik utsøkt måte at den skulle tro det var praktbygget til Stadol Hydro. Kunne det være at uh, Trond var blitt lei kunstgras og fotballbinger og at det endelig så verdien i kulturens høgborg, framfor investeringer i rufsende menisker og slarkete legbånd. Ikke rart at ordføreren hadde ivret sterkt for å få dette bibliotekmøtet lagt til Bergen. Ja, hade hadde ikke nettprotestert heller. Til og med personalet hadde vist seg et snev av entusiasme, selv om de visste hva glamourslit som ventet kenne må stå i strammare i den røre med. Støvdottane jagastt på løvstakken og installering av det hedagste og nyeøste du beingsarne ville ta live av vi og drsganggen. Oslobore måteändre med at dessa bretæer variantsarne har fått fåttet till. Dane gången. Byde de til kallar den nye fløjen for ulriken eller kansske den engne perle og den andre bruse Nej. Hvorfor ikke like godt ryller til med brannfløyen? Noe mer kulturelt er det vel ikke i stand til. Det gikk et sus gjennom forsamlinger som om tusen boksider blafra samtidig. Ved mannebordet kanskje mer som summinger på gamle børskafé. Bare kommentarene er en smule mer sofistikerte, men essensen, ursuset var nok det samme. I den korte, tettsittende, røde kjolen gleier hun gjennom forsamlinger som det skulle være en kettvåk. Mannebordet kommenterer at hun ser litt ekstra bleik ut, men den hvite hudfargen mot den røde kjolen er bare lekker, blir konklusjonen fra fagpersonalet. Katalogbordet. Ja, katalogavdelingene hadde selvfølgelig fått nye navn, men genene fra de handskrevne katalogkortet ville leva i nokre generationer til. Katalogbordet heller mer imot. Se på den utspjokka i Olebutikken. Stemningen var som en blå branddag, for de visste hva synspunkt Sabine Schröder skulle framføre, og de visste at ordene henne ville trenge gjennom. De internasjonale verver og han henne ellers, nei, det var ikke å tenke på. At gratisprinsippet gikk fløyten var ikke så nøye, men at Dewey, at gode, gamle Dewey, ikke skulle være losen, nei, slik var uhyrlig. Katalogbordet kunne, som oppbildende fotballsupporterer, blø for sin kjære Dewey, skulle de rett og slett marsjere ut i protest i det skrøde antropodiet. Sabine Schrøder skal framføre gravtalen over gratisprinsippet om Elville Dewey, og hun vet at møtet vil følge henne også. Hun nærmer seg talerstolen da de elegante stegene blir rustøet, og i det hun skal interpodie Sigo Saman som en uinnbund bok i stort format. Usmaklig, teatralsk, er kommentarene fra katalogbordet. At hun aldri blir lei av å sjokere som en annan performancekunstner. Men denne gången var det ikke spil. Sabine Schrøder var død før hun nådde gulvet. Forgifta? Nej, det kan ikke være mulig. Møtedeltakerne var reist hjem for flere dager siden. Bibliotekskjefen utstyrte etterforskeren i melister over alle som hadde vært innom biblioteket denne kvalen. Ingen i miljøet kunne fattes at noen kunne ta live av Sabine Krøde, at folk var kraftig uenige med henne, man tar live. Det kunne ikke være feil person som hadde fått gifte. Etterforskerne gikk runden i Bibliotek-Norge, men resultatet var like dårlig som alla se og høre på lunsjrommet i et middelstort norsk folkebibliotek kriminalbibliotekar, malvin Due hade blitt kraftigå arma av taforskaen som hade tatt forklaring hans. Due hadde som vanlig orlagt seg relativt omstaneeleger, når han så hadde an mer omstandeleg kom man med når ja, Ettaforska hade glatt affejd det hele som fyø. Due sluttade er og då allt samarbejde politier. Attaforkinger, det framdrift som brans i høstjakt på en Torstein Helstad-erstatter. Bibliotekskjefen tek seg en tur inn på kontoret til Malvin Due. Du, Malvin, som har belest i kriminalværet, ja, ikke bare belest, men du har jo bistått politiet i tidligere saker, har ikke du en teori? Due, som etter att han omtrent på har det oppklart et par saker for Bergens politiet, og som pløyde gjennom det meste av krimbøkene som kom, kun gikk for kriminalbibliotekaren. Åpna kontorskuffa, Tog opp pakka med vasa rik på fiber knekkebrød, kneip snor snorrette striper med kinkost som enda 3 millimeter fra kanten på knekkebrødet. Due tok seg god tid. Ingen skulle klutre med fordøyelsen hans. Det var tross alt 9, 30 knekkebrøde vi snakker om. Han der arrogante etterforskeren. Nei, jeg har ingen interesse av å snakke med de udugelige folka. Men, men kanskje jeg, bibliotekskjefen, hadde et visst håp. Du vet Kitty Olsen, som er katalogskjef, eller hva heter, der borte i en av Østlands byene. Hun jobber her nokre år. Hennes sosiale kompetanse hadde sine begrensinger, og, nå ja, hun pleier ha en flaske kontrø i den gamle kortkatalogen. 40 prosent ren medisin. Katalogkortet om svenske krigerne var under revidering, som hun sikkert ville uttrykte, og kontrøen smatt ned mellom Jemtland og Herjedalen. Ingen bryr seg vel nå om svenske krigerne, var nok hennes resonemang. Olsen kom noen dager før møtet, så etter at vi fått utdelt forretten som vi skulle myldre i oss, som det uttrykte det, vandreg rundt med denne forretten og gikk forbi den gamle kortkatalogen. Jeg får en innkytelse og sjekker hvordan det ligger an i Jentland og Helgedalen. Kontruen manglar men den elegante ska med forretten er plassert där i stedet. Jeg konkluderer med at Kitty Olsen sikkert er på toalettet og har lagt esker trygt på sin gamle plass. Mener du at Kitty Olsen har forgiftet forretten? Selvfølgelig, hun hadde fått greie på hva forretten vi skulle ha. Kjøper et begge, og ja, jeg forstår hva du mener, Malvin. På en eller annen måte har hun byttet forretten med Sabine Schröder. Men hvifor ville hun ta livet av Schröder? Du etter opp et nytt vasa rik på fiber. «Knekkebrød kunne dig på hisiden av kjølen. Det skal de ha.» de snorrette kavlisporer var också i total geometrisk balanse.» «Jeg tog en telefon til Østlandet, bare for å fretta litt nytt.» «Manen til Kitty Olsen hadde et forhold til Sabine Schrøder.» «Bere noen få i miljøet hadde fått nysse om det.» «Due budde bibliotekskjefen på halv unka kaffe. Dette måtte nok fordøyest.» «Ikke bare det.» Jeg satt nabo-bordet til Schrøder, og nå ja, du vet hvordan det er. Jeg fulgte vel litt med Schrøder. Bibliotekskjefen kunne egentlig ikke se for seg duer sammen. Ja, bare fortsett du, Malvin. Jeg hørte hos hei til sidemannen, som alt hadde fått for mange velskomst drinker. Jeg synes rukolasalaten var vel bitter. Bare nøytralisere med litt extra vin, da blir livet så meget søtere for å slå sidemann. Etterforskerne måtte altså en tur over fjellet. Kitty Olsen tog emot og bydde de to på nytrekt kaffe. Og hun hadde bare en kommentar til dere indiser. Jeg sa til Sabine Schrøder at maskaren din er ikke helt i vater. Og den jåler, famler etter speilet og ba meg halve forretten. Jeg har allerede klassifisert den kommende boka om Schröder på jurynummer for seriemord. For eh, frilekaffeen smakte vel litt ekstra bittert, eh, selvfølgelig for en bergenser.